59. A Lapály utcában Szabó néni Icu betyár bútorát készítette össze, aki másnap indult a gyümölcs szedő táborba. Icu azonban egyelőre ült egy konyhai hokedlin, és csak nézett maga elé búsan, nem heverte ki az egyetemi felvételi elutasítását. Icukám, a tornacipődet is beletegyem a csomagba? kérdezte hozzá az anya gyöngéden. Mindegy, mondta Icu, és vállatvont. hogy az ördögbe lenne mindegy, Dohogott Szabó bácsi mérgesen. Gyümölcsöt szedtek, majd az állami gazdaságban igaz? Icu megadóan bólintott. Aztán mibe fogod a gyümölcsöt szedni, ha szabad kérdeznem? Tűsarkú cipellőben? Mezitláb, mint a falusi lányok, mint a napszámosok. Hát látod, papa? Szólt közbeszeliden Szabóni, de élete párja ugyancsak letorkolta. Maradj nyugtom, Margit, mezitláb, mint a napszámosok. Tudom, mit akarsz ebbel mondani, édes lányom. Nem vettek fel az egyetemre, tehát neked már édes mindegy. Mezít láb. Nem is bánnám, ha kipróbálnád. Mezít láb bemenni a gyümölcsösbe, ahová lucernát vetettek, és ilyenkor már legalább kétszer lekaszálták. Nem is bánnám, ha legalább egyszer végigmasíroznál a lucerna tarló a két mesztelen piskót a lábaddal. Icu felsóhajtott. Könnyű a papának gúnyolódni. Papa, papa, nem vagy tekintettel arra, hogy ez a szegény lány élete legnagyobb csalódásán esett át? Korholt a Szabóni a férjét. Mit érdekli ez a papát? Sokkal jobban érdekel, mint gondolnád. – Térjetek már magatokhoz! – Mi történt? – közölték icuval, hogy a felkészültsége alapján alkalmas, de helyhiány miatt ebben az évben nem vehetik fel. – Ez a kibóvó! – legyintett icu. Szabó is sietve megtoldotta. – Mert a protekciósokat veszik fel. Szabó bácsi ráförmett. – Hallgass, mama, mert gorombát mondok. Azt mondták a lányodnak, hogy ebben az évben helyhiány miatt. Jövőre megint megpróbálhatja. – Ne addig elvész egy esztendő! – sóhajtott Felicu egy drámai színésznőt megszégyenítő hangon. Szabó bácsi gúnyorosan utánozta. – Elvész egy esztendő! Melyik színházban tanultad? Na és ha elvész, majd dolgozol addig, keresel egy kis pénzt magadnak, és megismered az életnek azt az oldalát, ahol apád és anyád eltöltött 30 évet, de nem panaszkodott soha, hogy elvesztek az esztendők. Icu konakul felvágta a fejét. Nem leszek szövőnő! Hát akkor nem leszel, senki sem erőltet! Szabúni elcsodálkozott. Nem erőlteted? Hát akkor mit főztetek ki kanclerrel? Azt, hogy bevisszük a gyárba. Ha nem tetszik neki, nem kell a szövőgép mellett állnia. Majd olyan szakmát tanul, amihez kedve van. Attól még lehet orvos. Icu arca váratlanul felderült. Hát ez egészen más apukám. Szabóné homlokáról is eloszlottak a gondfelhői. Mondtam én kislányom, hogy nem rossz ember a te apád. Mi ez lenne kedved? Kérdezte meg enyhülve Szabó bácsi. Mondjuk... Orvosi műszergyártás? Gyógyszer? Hát majd megnézzük, hol tudunk helyet találni neked. Ahhoz is protekció kell, mondta Szabó néni. Tévedés, mama! Lehet, hogy ehhez ahhoz még protekció kell, de a munkához már nem kell. Na, szervusztok! Ahogy apja kilépett a lakásból, Icu bátortalanul megkérdezte az édesanyjától. Apu most elment, hogy azonnal állást szerezzen nekem? Szerintem kancler francihoz ment, hogy fröccsözés közben kitaláljanak valamit. Te icukám, ezt az alsó szoknyát is beteszem, majd felveszed a karton kartonszoknyád alá. Most minden lány ilyet hord. Honnan vette anyu ezt az alsót? Csináltattam, kislányom. Tudod, mi ez? Ma nagyanyád lakodalmi alsó szoknyája. Romburgi vászon. Megvarrattam a házmesternével. – Köszönöm, anyukám. – Aztán, amit majd keresel, azt majd beosztjuk. Jó ruhára, cipőre is. Majd, majd. Egyelőre örülök neki, hogy kicsit nyugodtabb vagy. Icu lemondóan legyintett. – Az csak a látszat, anyukám. Ideben még mindig dúl a vihar. Bandi és Irén a szokásos esti szórakozással töltötték az időt. Bandi újságot olvasott, Irén rendezkedett. Egyszerre váratlanul megszólalt az asszony. Bandikám! Tessék szívem! Téged nem hívott fel a mama? Nem, nem hívott fel. Miért? Mert engem felhívott. Értem. Telik-múlik az idő, és mi még mindig ott tartunk, hogy majd segítünk nekik. Nem, bandikám, a mama nem erről beszélt. Nem kért pénzt, sőt, biztosított, hogy a papa nyugdíjából megélnek. Csak szeretne valami kis könnyű munkát találni egy kis mellékeshez jutni. Itt szeretné egy kicsit jobban öltöztetni. Tudod, vigaszként, mert nem vették fel az egyetemre. Bondi letette az újságot és megdörzsölte a halántékát. Te nem tudnál valami könnyű munkát szerezni a mamának? Én a legszívesebben odaadnám neki azt a pénzt, de ha már dolgozni akar, akkor segíteni kellene neki. Nincs valami ötleted, Irén. Van. Tudom, hogy a mama gyönyörűen kötés horgol. Vannak háziipari szövetkezetek, ahol száz és száz idős asszony keres szépen, könnyű, otthoni munkával. Bandi bosszús arcot vágott. Bedolgozni? Az ember annyi rosszat hall róla. Hát persze, mert vannak olyan szövetkezetek, ahol kiszedik a bedolgozó zsírját, és a haszomból néhány ember fényesen él. De nem mindegyik ilyen. Honnan tudod ilyen pontosan? Olginénitől. Ki az az Olginéni? Szegény apámnak volt egy a testvére, számtanácsos a székes fővárosnál. Annak volt a harmadik felesége Olginéni. Károly bácsi az ostrom után meghalt. De Olgi nénit még a bunkerben feleségül vette. A titkárnője volt. Megható. A múltkor találkoztam olganénivel. Az ostrom óta először. Kiderült, hogy vezető egy ilyen háziipari szövetkezetben. Kötnek, horgolnak. Ha jónak látod, elvihetem hozzá a mamát. Tényleg? Ez könnyű munkának ígérkezik. Örülök, hogy tetszik az ötletem. Persze, nem jelenti azt, hogy amint túl leszünk az őszi beszerzéseken, akkor anyagilag is... Bandi mosolyogva csóválta a fejét. Ha a mama tud egy kis pénzt szerezni, akkor már minden rendben van. A segítséget már úgy sem fogadja el. Nyári délután volt. A Balaton déli partján a Fonyódi strandtól jól lehetett látni a badacsony gerincét. A víztükrö olyan volt a könnyű nyári szélben, mint egy kiterített sejemkendő, amit néha meglebbent egy-egy láthatatlan kéz. A strandra épp hogy megérkezett Icu és Halász Feri, már is vitatkoztak. Ide terítsd le a fürdőköpenyt, felikém, itt egy kis árnyék is van. Én inkább a napra szeretnék feküdni. Jaj, de ügyetlen vagy! Tessék, a köpeny fele a napon van, a fele az árnyékban. Feri elnyújtózott a napon, és odafordult icuhoz. – Te miért kerülöd a napot? Nem kerülöm te Sápattarcu városi jövevényt, de már úgy is olyan vagyok, mint egy fekete kaúcsuk baba. Esküszöm, olyan vagy, mint egy nyári felvétel valamelyik hetilap első oldalán. Mezőgazdasági dolgozók a Balatonnál. Előtérben Szabó Ilonka, gyümölcsszedő brigádvezető. Na jó, ne hülyéskedjünk, olyan rövid ez a nap. És téged visszavár szeretett fővárosunk az összes veszélyekkel, kísértésekkel, régi ismerősökkel. Feri felkönyökölt a fürdőköpenyen és komolyan nézett tiszúra. Megint kezded? Nem, nagyon szép, hogy leruccantál a Balatonra hozzám, de egyik lapomra se válaszoltál. Feri önérzetesen védekezett. Személyesen jöttem el. Kiküldetés? Na olyasmi, itt a közelben egy termelőszövetkezeti építkezést patronálunk. A tány Honnan tudod? Nézett halászferi csodálkozva a lányra. Az agronómusunktól. Ne néz rám ilyen féltékenyen. 62 éves, akkor a pocakja van, mint egy sörös hordó, és saját bevallása szerint, 32 éve hordja ugyanazt a szalmakalapot. alapot. Mulatságos lehet. Icu eltűnődött a megjegyzés fölött. Nem is olyan mulatságos. Lelkes ember. Az első nap beállt velünk gyümölcsöt szedni. Tőle tanultuk meg, hogyan lehet levenni egy szembarackot, hogy a hamva ne sérüljön meg. Korszak alkotó, mondta halász gúnyorosan, de Icu ráripakodott. Ne gúnyolodj! Mindent el kell valahol kezdeni. Aki például agronómus akar lenni, az tanuljon meg először gyümölcsöt szedni, gyönge kukoricát kapálni. Na végén agronómus leszel, húzta el a száját, halász. Icu elgondolkodva nézett a badacsony felé. Még nem tudom, hogy mi leszek. Jövőre újra megpróbálom az egyetemet. Valami célja kell, hogy legyen az embernek. Jaj, te kis bölcs! Az embernek a célt kell nézni, akármilyen messze is van, akkor lehet valamit elérni. Gergő bácsi is azt mondta, ki az a Gergő bácsi? Az agronómus. Gergő bácsi, amikor kijött a főiskoláról, állást kapott egy hercegnél. Fiatal gazdász volt. Azt hitte most egyszerre egy egész birtokot bíznak rá. És mit bíztak rá? A herceg hátaslovainak a felügyeletét. Az volt a dolga, hogy reggel bement a herceg hálószobájába, kezet csókolt. Halász meglepetten felült. Diplomás ember létére kezet csókolt egy férfinak. Én se si akartam elhinni, de annak a hercegnek a jószágkormányzó is kezett csókolt, pedig az már méltóságos úr volt. Fantasztikus! Pedig így volt. És Gergő bácsi most, 62 évesen, hordópocakkal, 32 éves szalmak alappal a fején egy akkora birtok gondját viseli, mint amekkora régen egy egész hercegi uradalom volt. Halászferi gyanakodva nézett, Tic Csak tudnám, hogy hová akarsz kiukadni. Oda, hogy nem szabad mindent egy szögre akasztani. Tessék! Ezt is a Gergő hallottam, nem szabad mindent egy szögre akasztani. Én is mindent egy szögre akasztottam, orvos akartam lenni. Pedig hány érdekes pálya van még, csak nem szabad tőlük megijedni. A távolban megszólalt egy mély hangú kolomp. Halász Feri meghökkent. Mi az? Itt is a hullámra kolompolnak, mint a Margícieti Palatinuson. Nem, Feri munkára, vége a pihenőnek. Meg sem ártottad magad a Balatonban. Majd este felé munka után. Mikor látlak? Vasárnap. Jó? Nagyon jó. Vasárnap lejövök, szeretnék találkozni azzal a Gergő bácsival. Icu nagy szemeket meresztett. Ugyan miért? Szeretném megköszönni, hogy kinyitotta a szemedet. Olginéni lakásában a letűnt idők hangulata uralkodott. Nem annyira ritkaságok, inkább elavult ócskaságok töltötték meg a lakást, de a tulajdonos becsben tartott minden régi kacatot. Ebben a porosszagú házi múzeumban állított be egy napon Irén és Szabó néni. – Ugye nem veszed rossz néven, Olgi néni, hogy felhoztam hozzád az anyósomat? Olginéni ömlengő nyájassággal fogadta a vendégeket. Ugyan, édes Irénkém, honnan veszed, hogy én rád valamiért is haragudhatnék? Tessék, édeskéim, parancsoljatok beljebb. Bocsáss meg, drágám, hogy is hívnak? Szabóné zavartan válaszolt. Szabóné a nevem, Szabó Jánosné. A mama az én drága anyósom. Irén legendákat mesélt rólad, a kereszt nevet, drágám. Margit. Ha megengeded, Gittának foglak szólítani. Olyan guszt a név. Egy pillanat? Irén oda súgta néninek. Tessék visszategezni, mert megsértődik. Ez így szokás. Hát, azt éppenséggel nem akarom, hogy megsértődjék. Olga néni nagy sietve visszajött. Bocsássatok meg, de valamit ki kellett adnom a segítségemnek. Itthon is dolgozik a szövetkezetnek valamelyik részlege? kérdezte Irén tapintatosan. Nem, drágám, ez olyan házi segítség. Egy idősebb lány, én nem érek rá háztartást vezetni. A szövetkezet sok időmet leköti, és ugyebár a népgazdaság érdeke az első. Mit parancsoltuk? Egy kis édeslikört? Én egy pohár vizet, ha szabad. Semmi akadálya. Olginéni a jégszekrényhez libegett, és szódát fröcskölt egy pohárba. Szabónéni néni mohón kiitta, megszomjazott a nyári melegben. – Köszönöm, ez jól esett – mondta. – Hanem ez a szegény pont olyan, mint a kancler francia jeges padja, odakint Csillaghegyen. – Kancler, kancler – tűnődött Olgi néni. Nem azok közül a kanclerok közül való, akik olyan fontos szerepet vittek a város házán, a kereszténypárti politikában? Hát, ami azt illeti, ezek a kanclerok is nyakik benne voltak a politikában, de angyal földön. Minden sztrájkban, tüntetésben, onnan a barátság az urammal. Irén idegesen magyarázkodott. Tudod, Olgi, néni, az apósom és a barátja régi mozgalmi emberek. Olgi néni fagyos lett, mint egy jégcsap. Nem tudtam, irénkém, hova mentél férjhez. Szóval, az elvtársnő bedolgozó akar lenni? Szeretnék. Kézzel vagy géppel. Nincs nekem semmiféle gépem, csak kötőtűm és horgolótűm. Mi csinál szívesebben? Irén sietve besegített a párbeszédbe. A mama Isten ilyen horgol. Na akkor kipróbáljuk a horgolást. Evvel a papírral fáradjon el a szövetkezet központjába a dohány utcába. Ott kap mintát, cérnát és megrendelést. A munkadíjat a munka leszállítása után minőség szerint fizetjük. – Hát ez nem szövetkezet? – kérdezte gyanakodva Szabóné. – Nekem is azt mondta Dolgi néni. – Olgi néni nagyvonalú kézlegintéssel intézte el a dolgot. – Szövetkezet, persze, hogy szövetkezet, de a szövetkezeti tagságért meg is kell dolgozni. Feri szobája napsütésben fürdött. Hirtelen valaki kivágta az ajtót és berobogott a szobájába. Oda Feri íróasztalához és rákönyökölt. Szervusz! mondta sziszegve. Feri elhülve nézett rá. Rita, hogy kerülsz ide? Megmondtam, hogy ne gyere ide. De ide jöttem. Hol voltál csütörtökön? Vidéken, kiszálláson. Miért nem mondtad meg előre? Nem vagyunk olyan viszonyban, hogy előre bejelentsem a kiszállásaimat, és engedét kérjek hozzá. Persze, mi csak amolyan viszonyban vagyunk. Ne hangoskodj, meghallják! Na és? Én a te helyedben büszke lennék rá, hogy olyan nő féltékenykedik rád, mint én. Azt szeretem benned, hogy olyan szerény vagy. Rita hangot váltott. Szeretsz te még egyáltalán? Persze, hogy szeretlek, de most menj el, este felmegyek hozzád. Halász engedékenységétől Rita egyszeriben visszanyerte az önbizalmát. Még nem végeztünk, még mindig nem tudom, hol voltál kiszállásom. Balaton nagybereken és fonyódon. Szóval, icukádnál voltál. Megőrültél, különben semmi között hozzá. Rita már úgy rikácsolt, mint egy felizgatott pújka. – Azt hiszed, hogy én hülye vagyok? Talán nem látok át rajtad? – Csöndesebben. Ne csitíts, mert visítok. Tudom, hogy a drága menyasszonyod most fonyódon szolgálja a népgazdaságot. Kiszállásom voltam, és egy órát a mennyasszonyommal töltöttem. Na és? Azért jöttél, hogy ezt megtudd? – Esküdj meg! Esküdj meg. meg, hogy a vasárnapot velem töltöd! Az nem olyan egyszerű. Szóval megint icukáthoz készülsz? Halász megadta magát. Rendben van, veled töltöm a vasárnapot, csak most menj és ne zavari. Rita felkapta a retiküjét, és fenyegető hangon kijelentette. Megyek, de egyre figyelmeztetlek, én ragaszkodom hozzád. Engem ne próbálj becsapni, mert felmegyek az örömszülőkhöz, és olyan botrányt csinálok, amilyen még nem volt. Vagy lemegyek a Balatonhoz, és társadalmi munkában úgy megtéplek az icukáddal együtt, Hogy a jó anyát sem ismer rád másnap, drága, aranyos, egyetlen ferikém. Szabó néni horgolt, Angéla pedig csodálkozva nézte, Milyen finom munka kerül ki a keze alól. Nem is állta meg dicséret nélkül. Szép ez a csipke, mama, olyan könnyű és finom, – Icunak készül. – Erről nem szabad beszélni. – Meglepetés lesz. – Szabó néni titokzatosan lealkította a hangját. – Az lenne a meglepetés, ha kiderülne, hogy én pénzért horgolok. – Ne áruld el, édeslányom senkinek, de főleg az öregemnek ne, hogy egy szövetkezetnek dolgozok. – Jaj, mama, én úgy röstellem, hogy Laci – Szabó néni gyöngéden leintette. Én ezt szívesen csinálom, legyen a kisfiam boldog, és akkor mindent megkaptam, lányom. Csak ebbel a zsigával jusson dőlőre. Megszólalt az ajtó csengője, Angéla azonnal felpattant és sietett ajtót nyitni. Szervusz, Angéla! Csókolom, mama! Angéla alig tudott megszólalni az idegességtől. – Lacikám, mi van? – Hát, találkoztam zsigaúrral. Aránylag józan volt, és hozott magával valami lepusztult alakot is. Doktornak mutatkozott be, Zsiga jogi tanácsadója. – És mit akar Zsiga? – Pénzt tudja, kisfiam? – kérdezte Szabó néni. – Igen, pénzt. Nagy hangon kezdte, is, nagy összeggel. Undorító volt. Olyanokat mondott, hogy átad nekem egy jó karban lévő nőt, és egy kis gyereket fizessek tehát lelépési díjul, Tízezer forintot, különben, ahogy mondta, ugrik a vállóper. Szörnyű, mondta egész halkan Angéla. Szabó néni mérgesen tört ki. Az ember mindig olvassa, hogy ezt meg azt elütötte a villamos, hogy egy ilyen alakot nem tud. Jaj, bocsáss meg istenkém, hogy ilyenek jutnak az eszembe. Elviszi őt az alkohol, közvetlenül a találkozásunk előtt nem ivott, de látszott az arcán, hogy most sem veti meg az italt. – És miben maradtatok? – kérdezte szorongva Angéla. – Sokáig alkudoztunk, azt hittem lesül a képemről a bőr, mint egy kerítőnél. Megalkudni egy asszonyra, akit szeret az ember? Angéla sírva fakadt. – Lacikám! – a végét mond, – sürgette Szabó néni a fiát. Fizethetek ennek a szörnyeteknek havi ötszázat a válló ami decemberig meg kell, hogy legyen, ha igaz. Amikor meg kimondták a vállást, egy összegben három ezret. Ha nem akarom, hogy akadékoskodjon, már pedig én nem akarom. És ha nem tartja be a megállapodást? kérdezte Angéla félelemtől remegő hangon. Akkor ott a bíróság előtt kirázom belőle azt a rumszagú lelkét. Már harmadszor csöngetett be Olgi néni lakásába Szabónéni egy csomaggal a kezében, mire az asszony ajtót nyitott. Jöjjön, kedvesem, és mutassa meg az árut. Azt hiszem, meg lesz vele elégedve a nagyságos Olganéni kioktató hangon közbevágott. A szövetkezett tagjai elvtársnőnek hívnak. Meg lesz velem elégedve az elvtársnő. Azt majd a minőségi ellenőrzés mondja meg. Egyébként arra kérem, máskor a szövetkezeti központba vigye a zárut, ma hivatalos átvételi időben. Nem szeretném, ha azt mondanák, hogy kivételezek. De hiszen éppen, amint beléptem, ment ki innét egy idős nő. Ő nem szövetkezeti bedolgozó volt, hanem régi barátnőm. Szabó néninek csipős lett a nyelve. Mindjárt gondoltam, az utalványt, amit lobogtatott, biztosan ajándékba kapta. Olginéni olyan merev lett, mint egy villanypózna. Kedves elvtársnő, a szövetkezet vezetője egyelőre én vagyok, és arra kérem, hogy a bíráló megjegyzéseit majd a közgyűlésem mondja el a nyilvánosság előtt. Kérem, kérem, ne tessék haragudni, visszakozott szabóni. Hát lássuk a csipkét. Mennyi? Nyolc méter negyven. Nagyon megdolgoztam ám vele. Látom, a minőségtől azonban nem vagyok elragadtatva. Nem. Persze a végleges értékét majd az átvételi bizottság szabja meg. Addig is váltsa be a szövetkezeti pénztárban ezt az utalványt. Tessék. Szabó néni megnézte a papírt és megdöbbent. Ezt? Ez nagyon kevés. Ezért dolgoztam. Ez csak előleg elvtársnő. Az átvételi bizottság majd megállapítja a végleges minőséget, és negyedévenként elszámolunk. Olyankor tekintélyes összegüti a dolgozók markát. Szabó néni méltatlankodva dohogott. Ez nagyon kevés. A javul majd a minőség az előleg is növekszik. Nekünk ugye bár van bizony gyakorlatunk. Így ez nem fizetődik ki. Biztosra veszem, hogy a második alkalommal már az előleg is tekintélyesebb lesz és a negyedévi elszámolásnál sem csalódik. Erre az utalványra kiadják az új anyagot. Most megbocsát, elvtársnő, de még rengeteg dolgom van. Kikísérem, de ne fáradjon az elvtársnő. Az előszobában ott akarít a cseléd, akarom mondani a házi segítség, majd ő kienged. Jó napot! Ahogy Szabóné mögött becsukódott az ajtó, Olgi néni vette a telefont és tárcsázott. Halló? Itt Olgi beszél? Szervusz, drágám! Csak azért hívtalak, hogy el lehet vállalni azt a tételexport alsó szoknyát. Találtam egy nőt, aki olyan csipkét horgol, hogy Brüsszelben is díjat kapott volna érte. A Fonyódi strandon szabóék örvendeztek Icunak. icu meg az öregeknek, akik váratlanul érkeztek s nem a tájat nézték meg, csak nem is a tüneményes Balatont, hanem a lányukat, akinek ugyancsak jót tett a tábori élet. Éj, cukám, ölelgette Szabó néni. Olyan jó színben vagy, hogy öröm rád nézni, mint egy szerecsen, toldotta meg Szabó bácsi. Híztál? Legalább három kilót. Aztán jól érzed magad? Nem nehéz a munka? Egyáltalán nem, – Mezétláb se? – kérdezte vidám hunyorítással Szabó bácsi, de Icu már rég elfelejtette a párbeszédet, ami közöttük lezajlott. – Ki árít láb? Talán a falusi lányok, vélekedett Szabó néni. Icu legyintett. – A falusi lányok anyukám jobban öltöznek, mint a pestiek? De hát nem ez a fontos. Olyan jó, hogy eljöttetek. Ekkora költséget vállaltatok, csak hogy lássatok, pedig egy hét múlva már megyünk haza. Hát, ami azt illeti, kétszer is meggondoltuk volna, hogy a saját költségünkre nekivágjunk, de a Feri meghívott bennünket. Gavallér volt. Icu meglepetten ugrott fel. Feri, és ő hol van? Mindjárt jön, kislányom, de előbb el kell valamit intéznie. Nem tudom, mi dolga van ennek a Ferinek, de egész úton olyan zavart volt, mindig csak az újságot bújta, de úgy, hogy ki se látszott belőle, pletykákodott Szabóné. Hirtelen piszezés hallatszott, mert Szabó bácsi éles horgásszeme felfedezte egy fűzfa mögött halász Ott van a fűzfa mögött. Icu boldogan integetett. Itt vagyunk, Ferikém, gyere, gyere! – Jövök már, szervuszi cukám! – Szervusz! De rendes vagy, betartottad az ígéretedet? – Édesapádékat is lehoztam. – Ez nagyon szép, de miért vagy ilyen nyugtalan? – Nem szeretném, ha valaki meglátna. Takarj el, amíg elmegy az a piros halász nadrág. Icu, gyanakó tekintettel nézte halászt. – Te megint egy nő elől bujkálsz, Értsd meg, icukám, nem egy nő elől, egy titkárnő, a vezérünk titkárnője elől. Szabó néni értetlenül merett Ferire. Miért kell neked attól félni? Mert tegnap, amikor már a zsebemben voltak a jegyek, behivatott és közölte, hogy német vendégünk jön, és a vezér azt kívánja, hogy én kalauzoljam. Azt mondta, hogy nagyon sajnálom, de rosszul érzem magam. Bújkál bennem a láz. – Vasárnap szeretném kifeküdni. – Hát, itt fekszed ki a balatoni napon. – Igen, de ha meglátják, nem lenne kellemes. – És ez a piros nadrágos az a titkárnő? Faggatta icu ismét, már feltámad gyanúval. De Feri folyékonyan hazudott. – Nem, de annak is van ilyen piros nadrágja. – Honnan tudod, abban jár a hivatalba? – Hm, egyszer láttam valahol. Szabó bácsi érezte, hogy feszül a húr, tehát be kell avatkoznia. Fürödni küldte icukát avval, hogy a vízben sokkal nehezebb valakit megtalálni, mint a szárazon. Mi addig őrizzük a holmit. Azt tessék még megmondani, anyukám, Bandiék és Laciék hogy vannak? Jól, Bandi azt üzeni, hogyha megjöttök a táborból, kerest fel, mert el tud helyezni az egyesült gyógyszergyárban. Jaj! Ennek nagyon örülök. Te is örülsz, Ferikém? Akkor vette észre, hogy Feri nincs sehol. Hol ez a Feri? Feri a vízből integetett. Itt vagyok, icu, gyere! Ez a Feri egy olyan bika, amelyik elszalad a piros nadráktól, állapította meg kedélyesen szabónéni. Kellett volna venni egy békafelszerelést, amivel a víz alatt is lehet járni. Minek az, papa? hogy Feri elbújhasson a titkárnő elől.